Загадки Амеріго Веспутчі Колумб був переконаний, що дістався берегів Азії західним шляхом. Це спричинило історичну помилку. Пізніше вже відкриту ним частину світу було названо на честь Амеріго Веспуччі. Майже вся інформація про його подорожі зводиться до двох листів Амеріго, датованих 1503 і 1504 роками. Їхній зміст викликає дуже багато запитань. У них не згадано імен мореплавців, міститься мало інформації про пройдені відстані. Натомість доволі докладно змальовано зоряне небо південної півкулі, клімат, флору і фауну відкритих країн. Якщо вірити листам, Веспучі здійснив два плавання, перебуваючи на іспанській службі, та іще два – на португальській. Перше сплавань нібито здійснене в 1497-98 роках, викликає в істориків сумніви, тим часом як друге є документально підтвердженим. У 1499-1500 роках Веспучі плавав у складі експедиції Алонсо Охеди. Улітку 1499 року його кораблі підійшли до північного узбережжя Південної Америки, де розділились на дві групи – Охеда із двома кораблями рушив на північний захід, де дослідив узбережжя сучасної Гвіани і Венесуели. Потім через відкриті Колумбом протоки мореплавець вийшов до Карибського моря. Веспутчі тим часом рухався на південний схід, де відкрив дельту найбільшої річки у світі – Амазонки. У серпні він повернувся до Карибського моря, де знову об'єднався із кораблями Охеди. Прямуючи на захід, вони відкрили понад 1600 кілометрів берега материка. Іспанцям неодноразово доводилося бачити селища індіанців, хатинки яких стояли на стовпах і поєднувалися за допомогою розвідних містків. Ці хатинки нагадали європейцям Венецію, тому вони нарекли тутешні місця маленькою Венецією або Венесуелою. У 1501 році Америго Веспуччі вирушив у нове плавання – обіймаючи посаду астронома й навігатора. Схоже, саме під час цієї експедиції Флорентієць остаточно переконався, що побачений ним материк не є Азією. Чи знаєте ви, що називати нові відкриті землі Америкою запропонував картограф Мартін Мюллер. У 1538 році світ побачила карта світу голландського картографа Герхарта Меркатора. На ній було зображено обидва материки Нового світу, що мали спільну назву Америка.